Носилися з годину по місту, забігли на квартиру Гутентага. Марини не було? На переляканого батька та його товариша Гутентаг дивився з подивом і співчуттям. Вас і стлос! Кондратенко і тут поклав собі продемонструвати рудицію, згадавши точнісінько таку ж придебенцію, яка приключилася з одним курфюрстом німецького князівства в одна тисяча триста... Та ошелешений щастям батько Уже біг до машини, командуючи на ходу Повний вперед до Елеонори Микітівни Вона живе недалеко біля лікарні Може Марина йдучи стомилася і забрела перепочити? Елля дивилася своїми банькуватими очима На молодого батька І готувала пишномовну кучеряву відповідь У своєму стилі, як вчили її в цятрі але друзі почули лише початок монологу Володимире Петровичу, вашої, шановної Марини Петрівни, яку я безмежно...» Марини так і не знайшли. Друзі повернулися додому, і лише тут, біля воріт, побачили зблідлу маму. Володимир несміливо ступив, щоби забрати на руки сина, але дружина мовчки обминула його, цяйнувши густою синєвою очей так, що в душі похололо. «Розумієш, дорога, почав було Володимир, краще помовч». Не обертаючись до чоловіка, кинула скривджена. «Мариночко, рідна моя, тобі Серж, рідніший од нас, відчеканила, геть відійди». Капуста зупинився, мову копаний. Такою Марину він ще ніколи не бачив. Чомусь дурнувато осміхнувся, Сам не знаючи причини посмішки. За хвилю збагнув, Його Марина і в гніві була пригарною. Йому, бачите, ще й весело. А такий весело. Син народився. Дай хоч роздивитися. Не підходь до дитини. Що робити бідолашному? Заспокоювати ображену чи вибачитись перед Віктором, сином? Але свідки у нього те Віктор? Мати хоче Станіславом, Броніславом, Ярославом, Святополком назвати. А Віктор? Ніякої романтики. Будь-яке ім'я щось нагадує, з чимось асоціюється. Скажімо, Іван. Були великі Івани. Іван Франко, Іван Грозний. А Віктор? Хто з великих були Вікторами? Хіба що Гіго? Але де ти взяв таке ім'я, Віктор? Може, від Вікторії перемоги? Велика любов народила сина. То це ж перемога. Такі крилаті думки і плач Марини на ліжку, як це поєднати? Підійшов, поклав руку на плече. Рідна моя, Марину немов оса вжалила. Немов вона цього тільки й чекала, аби вихлюпнути наболіле за години чекання. Його мила підскочила якось неприродно оскалила обличчя, яке вперше в їхньому короткому житті видалося негарним. Не підходь до мене, заволала, і до дитини, чуєш? Не смій доянголяти, бо зненавиджу. Раніше серця їхні квітували лише в солодавій млості любові але хіба можуть, скажімо, півонія, ливкоя, троянда, квітувати в усі пори року безупинно і безустанно. Такого в царстві квітів не буває, а в царстві людських душ, люблених і люблячих сердець. Володина бабуся Одарка колись за колись сказала «Життя як стерня». «Не пройдеш», – ноги не вколовши. Глава двадцята По приїзді з відрядження капусту викликав сам. Мовчки тиснув опецьку руку і майже не потиснув володиної. Капусті здалося, немов доторкнувся до неживої людини. Начальство довго насуплено мовчало. Капуста теж чекав. «Є вказівка», – видавив нарешті редактор. Немовте слово, потребувало неабияких зусиль. Вказівки Підвалюк вміє виконувати негайно, не роздумуючи, знаючи про те, що може заслужити похвалу як акуратний виконавець. Ба він просто створений для виконання вказівок. Більшість керівників усіх рангів усе життя шукають нових форм і методів у своїй діяльності, з допомогою яких краще, швидше, ефективніше, дешевше, здійснити доручену їм справу. Підвалюк же з хитрякуватою усмішкою позиркував на таких ентузіастів, адже та самодіяльність може бути абсолютно невдугу начальству в сучасній конюктурі. Може завтра, в перспективі, та ініціатива і стане панівною, але сьогодні потрібно виконання плану, і все інше то сфера фантазії.